«Точно! Яке тут старезні металеві завіси на дверях конюшні, на сінешніх дверях. Підбував на пошуки ще одного картера Мишко Кухар, відчуваючи свою провину за те, що пустив кулі із свого карабіна мимо втикачів. На пошуки підденного ходу не було вже часу. Скоро мали повернутися із своїх заготівель айсерги. «Треба поспішати!» Згорища дому з комори хлопці виносили кільця ковбас, барівся з маслом, медом і смальцем. Цього тут лише не наготували айсарги для нінців? Скоріше, скоріше, квапив Галка з готівельницю. Повернулися між чим з погоні за втікачами Ян та й Орел і підставили свої плечі під вантажі. Усе це треба перенести до лісу. А потім ще забрати тушки трьох валахів, борошно і цукор, що заготували в жога та тенісвача. А Жилка війна з полевої сумки, той довжелезні парашутні стропи віддав хлопцям. Стропами вони перев'яжуть лампухи, пакунки. Йому ще стався бітон меду. Він взявся за стропи, прив'язані до дужок, і з допомогою Яна Великого закинув ношу за спину. Вистачило строп, ще й залишилось, щоб повісити рівень Ось візьми, товаришу командир. Гавка сховав одну стропу до польової сумки і раптом розсміявсь. Чомусь пригадали слова гоголя з сорочинського ярмарку. Та якби в кишені було рублі тридцять, то й тоді не закупив би всього ярмарку. Заликівельники покинули хутір, залишивши сазяїна Матільду і Айсерга, зв'язаними і скляпами в ротах. Тільки Август затримався, щоб спалити папери про несплату селянами бургів Айсергам і німцям. Він усе підкидав вогонь з списки, які значилось кілограми і центнери м'яса, молока, масла боржників. Вискочивши на подвір'я, Август скопив свій важкий колонок, побіг у слід за своїми. Минуло з чверть години, як мамонько Кротов фінішував у лісі, обігнавши Ріменіса. Ти або ж лежить десь поранений, або ж убитий, може забіг з переляку світ за очі. Чорти з ним, тим Ріменісом. Кротов знав, що він уже у безпеці. Фартизани не підуть слідом за ними, тому що поблизує команди межа Кеті, і тому що на окремих хуторах ночують німці цілими взводами. Здогадатись не важко, що завітали вони сюди, на хутір Меркеля, дізнавшися, що більшість команди поїхали на заготівлі. Без лазутчиків тут не обійшлось. Та про них Кротову не хотілося думати. Якби не такий п'яний був Ріменіс, то не програв би пістолет хазяїну. А був би Ріменіс при зброї, можна було б, як і годилось, зустріти оцих партизанів. Та що мудрувати заднім числом? Ріменіс розтринкав свої срібні лати й царські монети і поставив на карту парабеллум. А хазяїн... Жеднюга, йому аби щось вигравати. Матильда для нього підзаробила немало дзвінкого і благородного металу. Колись треба накрити і самого хазяїна. Дивно, подумав маменько Кротов, чому досі не дає про себе знати колишній наймет? Без зайвого нагадування зробити своє діло, чи не наважується? чи боїться нещасний візертир. Провоював на хуторі три роки з Матільдою під боком і вухо непочуха. Та я йому ще нагадаю. І взагалі, навіть у цю хвилину маменько Кротов не міг ображатись на свою долю. Сьогодні він виграв у хазяїна Матільду. Хоч у неї і не було звістки від свого колишнього наймета, а нині партизана, Зате сама була жагуча і ненаситна.